Əşrihul əmdiyarı mürsəni Seyyid-i Muhammed əlməl əlih -Mu -Mu əshabihə acməyində aqa meleq o vaxt ki müəllif Rahiməhullah qaza namazından danışdı ve bildi ki qaza namazı qaza qılmaqlar lakin ne vaxt qaza yani gecəkmiş namaz yani namazı qılınməmse namazın vaxtı kesib Əgər səni yadından çıxıbsa, və əgər yatıb qalmışsansa, qaza qıla bilərsən. Amma bilə-bilə qılmıyıb vaxtından keçirsin, hətta bəzi hamilə deyilər daha qılma, onu tövbə elə. Çünki namazı vaxtından keçirmək haramdır. Amma məsələn, görsən, bir gün keç keçibsə yenə qıla bilərsən, amma artıq 2-3 gün keçsin namazdan daha qılma. Görürsən, hərlədən qardaşlar, ya, sual verilər ki, məsələn, İki bundan qabaq, belə bir hadise oldu, qılmadım. Qılım indi qazasın, cavab yox. Tövbə elə. Və sonra burada müəllif həmsinin burada xəstə namazından danışır. Yəni xəstə necə namaz qılır? Xəstə, yəni nəzərdə tutulur adam ki, qalxa bilmir ayağı və ya qalxa bilir, əylə bilmir. O adam namaz qılmalıdır, ümumiyyətlə, namaz qılmalı lazımdır. Hər vaxt. Rasul sağlısən deyir ki, ayaqsa qılın. Bazar masul oturan yerdə, bazar masul uzanan yerdə. Deməli, hər halda namaz qılmaq var. Xəstə də, baxır xəstəliyinə. Əy Allah belə pis isə, hələ bazardığı qədər əysin belə başını. Bazardığı qədər başını əysin. İşarələrlə rüküə biraz, səcdə edə biraz, ocaq qılsın. Və Allah subhanət hala buyurur ki, mənə gücünü satan qədər ibadət ilə. Aydındır, əgər gözünü çatmırsa, xəstəsən, səndən tələb eləmir ki, durub səcdələyəsən. Və gözünü çatmaya, çatmaya. Aydındır və xəstə, xəstəliyi nə dəlsə, o cür namaz qılsın. Sonra burada müəllif rəhməhullah keçir qorxu namazına. Həmsin namaz var qorx, qorx, qorxu namazı. Yəni, qorxan vaxtı. Yəni, bu hamısı şəriətin İslamın rəhəmliyindən göstərir. Ki, çıxış yolu verib sənə. Deməyib ki, belə sərt, yox, namaz belə olmalıdır, qutardır. Baxmayaraq, xəstə olsun, baxmayaraq, qorxursan, qorxmursan, baxmayaraq, səfərdəsən, səfərdə deyirsən, yox. Baxsan, hər məsələ üçün şəriyyət rahatlaşdırıb. Aydındır, məsələn, qorxu namazı, məsələn, səfəri namazı dəyişilir, görürsən, yüngüləşir səfərdə olduğu yura. Məsələn, xəstə namazı, bunlar hamısı şəriyyətin rəhəmliyindəndir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 Bir dəstəsi gəlir, imamla deyanır. Ta ki, dörd rükətdə namazdır, məsələn. İmam dörd rükətdə deyanır. İki rükət qılır, arxada gələnlər iki rükət qılıb çıxırlar. Gedirlər döyüşü davam elə və ya, o yarısı gəlir, davam eləyir. İki də olanı qılır. Bu, birinci oriyan. Yəni, birinci forması, qorxu namazı. Və ya, bəzi hamilə deyil ki, iki rükətdir. Vəli, imam iki rükət qılır, birinci rükətə q Arxada diyanan cəmatin yarısı, yəni qoşunun yarısı, qılır onunla. Birinci rükətdən qalxanda imam, onlar çıxırlar. Gəllər döyüşməyə və o yarısı gəlir, ikinci rükətə qoşulurlar. İmamsın ikinci rükətə olar, birinci rükətə olar, bir rükət qılırlar. Aydındır. Yəni, burada bu məsələ də olmağına görə görsənir ki, bu məsələ də şəriət icazı verib sənə. Və qorxu ola bilsin, döyüş olmasın. Ola bilsin insan qorxur, məsələn, düşmənlər var Və ya məsələn, birdən heyvan var Məşədəsən, məsələn, azmısən, hər cür vəziyyətdə insan düşə bilər və ya, elə və ya elə yerdəsən ki, qorxsan, təhlükə ola bilər sənə burada O vaxt namazı necə Yəni, yani, bazaqdırsa qıl yinə Necə sən bacara bilərsən Adil üç ürkət, məsələn Aydan burada indi nəzərdə tutub cəmaatla Cəmaatla vaxt belə qılınır Həmsinin burada, məlim, mü Kətir, başqa məsələ o da səfər namazı. Həmsinin səfər namazı var. Yəni səfər, bunlar hamısı ne üçün qorxu namazı deyilir, xəstə namazı, səfər namazı, çünki bu vaxtın namazda biraz az dəyişilir, güngülləşir. Yəni sən adı vəziyyətdə kimi qılmırsan, aydındır. Lakin səfər namazı bir uzun söhbətdir, ona görə qalsın gələn dərsimiz, Allah bilir.